Radio Energy. Energy. Podcast-arkisto osoitteessa www.nrj.fi. Heat music only. Marjut. No tässä on Jonna Kärki Elisa Communicationsilta. Hei. Hei. Joo, mulle tämmönen nopea asia, oli kyselisin tästä erääntyneestä laskusta. Tää mitä? on erääntynyt joulun 20. päivä. Mit, mitä se on? Internet-yhteyden käytöstä on nyt erääntynyt lasku joulukuun 20. päivä. Et ennen kuin lähetetään tuo karvukirja, niin meillä on eh. ollut tapana ensin keskustella asiakkaan kanssa. Joo, koska tää ei on... nyt minä ihan ympyräisenä. on muista tuommoista laskua. Aha, joo. No kato, jos on mennyt jotenkin ohi, kun tämä on itse asiassa aika suuri tämä lasku, niin mä ajattelin keskustella 876 euroa. Ei, ei ole totta. Joo, että mä ajattelin kysyä, että ei. jos haluat jonkun osamaksusopimuksen vaikka tästä. Ei, kun hetkinen, minä olen ottanut, mutta eihän se maksanut mitään. Tässä on näköjään aika paljon käyty aikuisi sivustoilla. Ja... Minule ei ole edes tietokonetta vielä. Niin, no tuo on semmonen aika yleinen selitys tietenkin, että. Sit... Ei, minule ei ole konetta. Sen saa tulla tutkimaan. Minä otan poliisi sitten tutki Ahaa. ei ole vielä tietokonetta. Minule luvattiin joululahjaksi, mutta kun mies saa käytetyn koneen. Niin just Se virma, mistä sen saa, ne ei ole ehtinyt vielä. Just tietää. joo. Tuota, no, minule as... ei saa tulla kattoon niin Nyt kyllä otankin todistajan, että minule ei ole konetta. Just joo, mutta että jos sulla aikaisemmin on ollut, niin eihän sitä nyt voida sitten enää todistaa mitenkään. Ei ole ollut konetta vielä. Niin kun se on, niin vaikea kato tässä vaiheessa sitten todistaa, että tuolloin marras-joulukuussa ei olisi ollut konetta. Ei ole ollut koko aikana minulla konetta. Joo, mutta sitten mulla oli tässä toinen, eli tota mä huomasin, että mikäli tämä laskunut pitää paikkaansa, niin noilla aikuisviides sivustoilla on käyty paljon. Ja meillä on tämmöinen uusi ei. paketti, eli viidellä sadalla tota eurolla saisi kiinteällä Joo, kuukausimaksulla jo. käydä niin ei paljon kuin haluaa. Joku on vetänyt välistä, jossa täytyy nyt ruveta tutkimaan. Eli tää ei kuulosta tutulta, tässä on, ootas mä kattoon, <tos> www ja pushmebaby.com. Ei, ei, ei, ei, kuul... ei ne kuulosta tutulta, kun ei ole tietokonettakaan, aika. Mä nyt kattoon, tässä on tämmöinen kuin www.parinvaihto.fi, tää ei kuulosta tutulta, niinkö? Ei. Sun nimi oli ei. Marjut Lohko, niinkö? Kyllä. Pyörähkö, päällä 55-vuotias. Lappeenrannasta, permanentti. Sulla on nimittäin ilmoitus täällä sivulla. Ei, voi olla. Joo, siniset pikinit on päällä tässä kuvassa. Joo, no se on varmaan mie, mutta kuka sen on tehnyt, se on toinen juttu. Niin katopa, että tämähän on aika selvää todistusaineistoa, että sä oot käynyt näillä sivuilla kuitenkin. No en Sulla on täällä etsitään Ei. vähän kypsempää miestä. Tämä on Hei hey Marjut... vielä jotakin Kati Ää, oliko äiti, sulla. Äiti hei. Tää puhelu no. jäljitetään kyllä. Äiti kuulet miuta. No, se on päässyt toho tenkasen aamuso on pila putluihin nytte. <laughs> ei oo totta. Joo yeah, joo. Et laskua jo. ei tuu, eikä sivuilla ilmoitusta. <laughs> no joo, me <minä> huaittelet <laughs> mikä <mukiluun> minä olen käynyt poliisilaitokselle nimittäin tämän puhelimen kanssa <mukiluun> Minä niin lähellä poliisilaitoksia, että minä ajattelin sanoa, että nyt jälitetty tämän puhelun, mistä tämän <mukiluun> Pidä jatkossakin puolesta, jos sulta peritään rahaa syyttä suotta. No joo, ei varmaan peritä. <mukiluun> Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi.